7. Péter Pávolnék, szertője, állnáján Karmahetker, a Sillabusz Busz a negyik szerzője, a Creative Commons or hivatalos támogatója, a CC Mixter Remixer, aki a Kéa Creative Commons alapítványt az Artisius Zenei alapítványtól kapott támogatásából támogatja havonta a 11 dollárról, de én vagyok az, aki mindenhol ott vagyok, azt mutassam Hát ilyen ez, ilyenek, azt mondom, köszönöm szépen! Lehet nagy kapszokat, a szépen! Mondom, akkor a szépségi parokat, ne csak a legszebb el, a legszebb nő itt az asztalnál, egy rendszerkít az asztalnál, a... Itt az a, Fodor, Fodor Klaudia Franciska, a legtehetségesebb magyar jogász az Artisziusz tépviseletében. Nagy tapsonképp! Ő a piros a két salón barátom, aki egészen eddig verekedett, hogy legyen Magyarországon Kreatív Hommoz, Bodo Kreatív Kreativ Hommos Magyarországon. Magyarország. Akinek köszönhetünk, hogy egyáltalán elkönyvő kiadásról technikailag beszélhetünk, az a Magyar Digitalizáció, búthetver utáni ősapja, Moldován István, Országyosszítségényi Képvisstár. Aki megnisztett minket azon, hogy Faludi Györgyök megszélyedő háréval ott ül, Szalai Tamás, Magyar Kalózpár, jól mondom, nem említi, mi ne? Kalózpár. Kalózpár. Torrend király, jó napot, Aztól, az a nagyon kedves, szemüleges fiatalember, akit Limeriknak hívnak, a legelszállt a magyar harcművész, maga is nem egy harcművész, a Sillagmus kiadó, meg a vezetője, ő azt tudja, hogy az ember átküldnek egy kéziklatot, meg néhány fényképet, ő két napig nem alszik, és a Sillagmus kiadónál kim van a könyv az enyémnek is. Így áll a csapat, hölgyeim urain uraim, javaslom, hogy vágjunk bele a mai témánkba. Azt írtuk ki, hogy elkönyv kiadás, nem el könyvkiadás, mert hogyha az elkönyv kiadásról van szó, akkor jó magyar szokás szerint nagyon hangosan elhetsz csírni. Valódia kérdés, mi ezzel a probléma ez? Miért kérünk egy az elkönyv? Ott a kapok maga erre parancsolja. Én majd néha belekocsokok. Nem vagyok benne biztos, hogy szélünk tőle, de az, hogy nem ismerjük. És lehet, hogy ilyen módon az ismer, nem ismertségből fakadon van a bizalmatlanság, még az internetes könyv terjesztéssel kapcsolatban. Én nekem személy szerint van, némi, nem is azt mondom, hogy tapasztalatom, de szerzőjövi tanácsadók az artisius is telefonálnak szerzők, telefonálnak kiadók is hozzánk kérdésekkel, Ezzel kapcsolatos problémákkal néha küldenek át szerződést is megmutatni, hogy nem értik, nem tudja, hogy mire maradkozik. A szóhasználatot, legtöbbször. Szóval. Azt, elektronikus tudom használni? Az a probléma, hogy ez nem ennyire egyszerű. Tehát amikor egy, egy kiadó elküld egy szerződés javaslatot, egy Bocsuk, menjük, jó, jó, jogosultat és Nehányi a szerepeben egy elektronikus. Nagyon egyszerű vagyok. Ja? Tehát van kétféle könyv nekem odahaza. Itt az iPad-ben a saját két Sillagulsz ki a Dunána reklámhelyet. Tehát van kettőféle. Van az e-book, e az arra a life mert otthon van az a 28 kg, dedikált még mit tudom én, a split könyv, ez a kétféle könyv létezik, nem? Formátorilag van de szerző jogi fárasználásilag nem, tehát akkor, amikor egy kiadó engedélyt akar kapni, egy jogos arra, hogy elektronikus könyvet kiadjon, akkor egy picit kell megfogalmazni, hogy később legyen probléma. Hát mondjuk, alapvetően elő kellene előködni a megnézni. Milyen felhasználási mód az, ami az elektronikus könyv. Nem kiadását, mert ez egy nem jó kifejezés, van egy igazából online. Én, én online forgalmazásnak nevezném, de ez, ez is csak azért, mert nincs rá egy szavas megnevezés a törvénynek, tehát körbe kell Ez A magyar szegény törvény. Ez a nyilvánosság számára hozzáférhetővé az engedélye, amit ilyenkor a szerző engedélyt ad, tehát az online kiadás, az igazából nem egy szabatos megfogalmazás, elektronikus felhasználás szinten nem szabados megfogalmazás, interaktív felhasználás még kevésbé, pont a héten hívott fel egy nagyon édes vagy elmond magyar költőjogutódja, hogy mit jelent az, hogy interaktív és mit jelent az, hogy elektronikus, mert ő ilyen Ilyen felhasználási szerződéssel keresték meg, és ő magasra értik. Mi az interaktív? Érjük. Tehát, hogy mi az, interaktív, hogy leülünk és beszélgetünk, mert az is interaktív. Vagy. Igen, a hölgye gondolta, hogy egyedül, tehát ideálom a születését, van az, az, az, az internet. Van ezek, ezekről a dolgokon azt gondolom, hogy tájékoztatni kell, meg kell, hogy van egy kommunikációnak, és a bizalmakon, amit a szerzőknek is, hogyha ne a Isten valakire vonatkozik. az nem hogy mi minden vonatkozik. Mondjuk itt vannak esetleg érdekeltek, amiknek ilyen jellegű problémája nekem van problémám. Mert nem tudom eldönteni, hogy a vörös fakas hiánycímű spanyol néptak amit én fordítottam, azzal, azt a modóbalázal csináljuk meg reaktív komonzalapot, vagy artisztus, ki, melyik a nagyobb ügyzet? Artisztusz, ez minden esetben artisztusz, tehát én most itt nem artisztusz vagyok, hanem én. jogászként. A semmi közel a az elektronikus kötkiadáshoz semmi, minden esetben a kiadó állapodik meg, jogos a szerzővel, vagy jogut vagy akár az is lehet, hogy egy másik kiadó valaki már megszerezte erre a jogokat, és továbbadja. Tehát a szerződéses esetben a dalszövegeimmel, amiket szintén maguknál, mint egyesült tagként. Ezt felejtsük el, a semmi közel a És Miért nincs a dalszövege? Nem tartozik közösségi Nem tartozik vele, mert mert hát, jó, minden nem. esetben a kiadról szerzővel köte engedélyt, azért nem hát a És akkor minden engem, elnézést. Én a síllag útán királtam. Szerződés. Kérlek, szerződés. Kérlek. szerződés is a problémára. Tamás, van nekünk szerződés? Van. Fogtunk kezet, hogy miért? A, a, a, a, a szerződés értékű. Szabalos, mm. Tamás síllagos kiadott. Átkültem neked a szerződést. Még nem adottam, hogy ezt kétségtelentét, ez ah, de a szerződések. Az az igazság, hogy az ember nem el meg. Meg, meg képeket, akkor a jogi papírt, majd aláérom, jó? Jó, rendben van. Tehát akkor, a, a, a, akkor, akkor minden a kiadó múlik, igaz? Ja, azon múlik, hogy a felek le tudnak ülni, tudnak egymással beszélni, és el tudnak ülni, hogy ugyanazt szeretnék. Ezt be tudják foglalni, és utána mindenki bele tudja adni azt abban a amilyen neki van a szerző, adott esetben a művet, a kiadó a tudás, a know-how, adott esetben könyvtárbe csatlakoztat volna infrastruktúrális segítséggel, és én azt gondolom, hogy ott van még a személyes a személyes a személyes a e-mail személyes a személyes a személyes a személyes a személyes a személyes a személyes a személyes Online személyes e is személyes a személyes a személyes a személyes a személyes a személyes a a könyv. a köszönöm szépen. személyes hogyha a személyes a személyes hogy mit tudom, és mondjuk nem egyedül írnám meg, hanem online kollektívával írnám meg, mint ahogy a Creative Commons-on annak ilyen science projektek, hogy összeállnak különböző projektek és akkor ezt egy Magyarországról ma legálisan megtehetem a szerződők a szerzői én hogy állom most. Egyáltalán a Creative Commons Magyarországon, a CC licenc, az, hogy én nem minden jogot tartok föl, hanem bizonyos jogokat, mondjuk a derivatív művek feldolgozásnak jogát, Föntartom, akkor egy bűncselekményt követek el, a kreatív Commons-szal publikálok, vagy sem. Hogy állunk? Nem, nem értem. Ne. Mit is. Én szeretnék egy könyvet, mondjuk megírom, mint a Jim Morrison titkos emlékijatait, karvalhette rányével angolul, és azt mondom, hogy ezt kreatív Creative Commons-szal kiadni, mondjuk printben és online akkor én bejegyezhetem ezt a kreatív pomoz oldalon kis logóval, ahogy szoktuk, az Magyarországon érvényes? Érvényesen egy szerződjogi jogosultak egy iratkozata arról, hogy szabad és mit a Igen, igen, igen. Nem tudom, mert igen régen beszéltünk, én azt a kreatív pomoz nem sikerült fogadni. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a nyugdíjasok uh, olvashatják a, a, a műveinek. A hazatmányú számban foglalják a kettőt. Hát én pontosan mondom, nem is jövök. Akkor hogy állnak? Rendőr, rendőr, meg hogy áll? Egy-egy. Szörnyetesen sok rendőr van a kötélben. <há> uh, nagyon szörnyű. Uh, és mindenki kívül is. Uh, de hogy, uh, hogy akkor az van? Te azt mondod, mond. azt mondod, hogy van? Tehát mit tudom én, az a veszély már elmúlt, hogy attól, hogy én artisztusztak vagyok és Kreatív Komozzat publikálok, ez annak figyelőkben elkezdtük, akkor nem volt a szerződőgő Törvények módosítása, ez még már az ilyen elmúlt, hogy a könyvben leszünk ott. Régen beszéltünk azért. Nem, csak azért, azért megyek mert óvatosan, mert az elmúlt, a, mikor kezdtek a Kreatív Komozzat, a Kreatív Komozzat 2005-ben kezdtem. Az én Csivister vejegyzésem az 2004. március 13 Szerintem én mondom, az első, Szízi uh, Mixte Magyarországon. Az elmúlt hat évben én... Nagy akarok... szab köszönöm. köszönöm szépen. <tosz> hogy az elmúlt hat évben, az orszíját, hogy, a magyar hogy, nézett, hogy a az ahhoz, hogy tudja magyarázni valakinek, hogy mérzett kreatív komon, az elkeleve végeztem a, a plantjának a munkáját is. és amit hektam még nem, nem, nem vagyok megfizetve, tehát azt nem ki nekem sem. Öldjérül, hogy végül körbeidik a van egy a És akkor innentől a probléma, mert hogy, hogy akkor most jelent. tehát azért vagyok uvatos, azért nem akarok ebben a történetben lemenni, mert ha fel akarnék menni, akkor, akkor magamra döntelék egy romházat, amihez sem tudom, hogy sem. Tehát azt tudom mondani, hogy te mint szerző, azt mondva hogy az. Hogy Tulajdonképpen érvényes az ENSZ emberi jog alapnagyat 1948, továbbá nem toványodik tovább kocság Helsinki-ből a nyilvánosság alapvető emberi jogok. neked van a szerző jogaid, és ezekkel a szerző jogokkal úgy érze, hogy akarsz, hogyha úgy akarsz élni a szerző jogaidban, ahogy a Walt Disney Company él a szerző jogaival, hogy azt mondja, hogy, hogy már pedig én nem szeretem, hogyha a Mikierget ilyen olyan-amolyan olyan módon a bogodafalára fölkösti, akkor ez a kortyzék, hanem pedig szíve jutott. Ha te olyan módon szeretsz a szerződőkönyveket élni, te azt mondod, hogy a, csak a búcsok az alkotmányú szárban, szóval a kívogatókhoz is jutott, és hogyha azt akarod mondani, hogy bárki bármikor, bármilyen további kérdés nélkül, bármilyen kifizetési kötelezettség nélkül szabadon használhassak a művegyet, mert te azt gondolod, hogy ez neked is a köznek és a társadalomnak is a felhasználók. Ezt is mondhatod. Jó, te ez most már én le vagyok, vagy csak valójában vagyok, igen, igen, igen. A szerződésről beszélünk akkor is, amikor engedélyt kér egy felhasználó valamiért felhasználásért, vagy amikor a szerző előre megadja ezt az engedélyt, és azt mondja, hogy te ezt vagy te azt, ez maga az nem zavarna, az a harmadik az már zavar. Tehát általában a Creative Promons, vagy Lövid Creative Promons ismertető, ez a CC, ez a Creative Promons, Creative Public Mines kifejezés, ez le Professor professzor barátunknak az agyából, pattan, kilegisítve, B-Culture című dolgozatát magyarul hozzáférhető online, hogy azt mondja, hogy a digitális korban a minden jobb öntartva akadályozza az új művek születését. És azt mondja, hogy kidolgozott egy szabványrendszer, hogy én, amikor földeteszek egy könyvet, egy reményszetet képet, mondhatom azt, hogy ezt a nyugodtan használhatom addig, egészen addig, Ameddig mondjuk el nem akarod adni, akkor kell nekem egy e-mailt írni, mert ez nem szokott megtörténni általában, mert nem nagyon használják közül, az célul a kreatívot. Tehát a most maga a Magyarország, hogyha valaki Amerikában is akar lenni, hát pénz annyira nincs benne, tehát ez a tapasztalatom az Ez egy nagyon jó játék. Lehet, hogy Csikágoi basszusgitárossal és Tajvani énekeskően zenekart csinálni, a világon mindenhol megvédját hallgatni, lehet ugyanígy, hogy be csak éppen fizetést. Mondjuk ez ilyen, ilyen szabadságharcotól jó mondok. Tehát ebbe nagyon sok, mint a kreatív komódban, eddig mm. még nem volt szabadság. Szabadság. Flit-on Sa... fordulás. Illetve annak a, a megfenyítéssel, hogyha valaki akar valamit tenni a, a, a közösségéért, ez egy nagyon szokatlan, égetel. Right tehát, hogyha az ember valaki szeretni valamit tenni a közösségért, és ennek szeretni megtalálni a megfelelő jogi környezetét, akkor ne kelljen a, mert most a, vagy nem, vagy hamarabb a, vagy a múlati szerzőjogászatnak 150 csiliát, vagy óránként fizetni egy szerzőjogásznak, hogy megírja azt a bizonyos szerződést, amikor ezt lehetővé tudja tenni. Mert vannak online szerződésletek, vannak előre kidolgozott, nagyon egyszerű szerződés szerződésmintelet, amiket amik a magyar törvény szabályzással vannak kitalálva, amik egyébként ugyanilyenért mondom érvényesek, Cs. utánovan és Kínában és Kárban, és Dél-Afrikában is, és amiket oda tud rakni a, a műve mellé, hogy ez a művem és így tudottul használni, és ez jogilag is kifelzi. ez Ez teljes mértékben működik, csak lövét tehát én ennek alapján remixzelek, és van egy ilyen is, amely ennek alapján dolgozik. De most jöjjük vissza Magyarországra, mert amikor az egész Kreatív Commons őrületen indult, akkor én acsai barátommal, Glódi jános beszéltem a mert annyit mondott, hogy nyugodtan Kreatív Commons hozzá, csak ne ugolj az artisztus ösztöndíjjal, de szerintem ez a dolog már ugrod. Hogyha egy Kreatív commons azt szeretnék publikálni, mondjuk a meg ben az OSZ-ában, meg tehet, Isten? Te vagy a magyar államnak a, a, a könyvstár. Mondjuk aztán, Magyar az összes példtárkával. Köszönöm szépen. Megteltek, csak uh, mi ezt nem tudjuk útjét hívni, mert megpróbáljuk azt tudlatosítani, hogy amit mi csinálunk, az egy könyvtár, uh, és nem kiadó. Uh, én megpróbáljuk nekündöztetni a módot a kiadótól. Uh, a bevezetésben is nagyon szépen mondtad, hogy ki vagyunk, de, de nem a digitalizálásra, mert az egész meg az nem a digitalizálásról szól, hanem a könyvtár egy gyűjtésről. Mm. Tehát mi pont úgy ezt ők, hogy mindenki szamoszét felveszél egy könyvtár a ami hónap után nagyjából eltenhet, mindig úgy változtatnak egy éjben. Na most ez volt az alapízenat, de a világ változik folyamatosan, hogy különféle vannak, és kétségtelen, hogy keresnek meg bennünk egy szerzők könyvük, vagy könyvükkel, küldenek olyan könyvet, ami nem ugyanaz, amit a kiadó kiadott, mert küldenek ölt, amit sem adott a kiadó. És hát itt már kétség, ö, olyat tud elünk, ami gyargal és amit a kollégáim elég kemény munkával korrektíváznak, és valamelyik formáznak, nem tördelnek, el, tehát nem lehetünk egészen a kiadó munkáig, és is de valahol tényleg, ott jelen egy csomó krém, ott meg először. de akkor is ez, ez régen kezdtük el, amikor még nem, azt gondolom, nem nagyon volt most kérdés Magyarországon, mm. tehát azt gondolom, hogy tényleg lassunk az ideje, hogy jobban tisztálódjanak a és a szegre. Jó. Uh... Volt a, nem titok, hogy ez az egész mai konferencia az artistusnak a gyönyörűséges terményben kezdődött. Klaudia előadásával, a mindannyian ott voltunk, Szabados Tamás is. Mi a nézők sorában akkor ismerkedtünk meg Tamással, mert előtt benném egy ember, és folyamatosan mondta a véleményét, és előbb utóbb pár volt a Szabados Tamás. Mindegy ezt kivároljá. Ott akkor beszélgettünk arról is, hogy, itt, hogy az Amazon.com már publikálta azt az amerikai tényállást, Viszont az Amazon már több Elfabot, tehát elektronikus digitális könyvet forgat az, mint amennyi printek. Tehát a, kicsit jobban állnak anyagilag, ezt a Kindle nevezető Amazon könyv ami amit nálunk olyan 30 Ct-környékre ha jól tudom, ezt ott már kicsit jobban keres, kevesebb a gyárulékos adó Amerikában, mint Orbán -Sztában. Tehát, hogy ott ez már működik. Kérdésem, hogy hogy most pillanatilag, a meg? Vagy még anis, a ismeret, hogyha megérdez, hogy megküldök hogy, hogy egy kézikiratot mondjuk RTL formátumban, vagy EPU formátumban, azt a töltötte, de abban, tehát elektronikus könyvtétel töltöttek én saját magamat, vagy más tőled a, a mezőn? Amit mi feltettünk, azt le lehet tölteni, mert most a diamái a kutak keményen, ésszünk, hogy szer, ami életet szerzői a gyengedélyekkel kerüljenek fel, és én le lehet tölteni. A egyelőre nem vagy nem sokat, ö, arra nekünk saját előfordulás nem nincs, ahol HIPAP-formátumat fel. Ez kicsit odalóta, amivel kezdtetek, hogy mi az a könyv, ami digitalizálatos képekben van, vagy csak az HIPAP-formátum, vagy a PLC-formátum, vagy amit a kérdő kiad, vagy amit ISBN kérnek rá, úgy szóval én nem tudom, -e, hogy... Én, hogy a számot hagy. Köszönöm, hogy a Nikofon vagy ágat hogy... Amit a felek szeretnének, hogyha a felek azt mondják, hogy digitalizáljuk azt a könyvet, ami a könyvtárban van, és például egy formátunkban utána felraktuk az internetre. Az használva efteklen a PDF-re. Mi ebook formátumban, e-book formátumban, tehát e-book tehát a lehet. A a csak egy másik ügybukba. kérdés, hogyha az arra ad-e engedélyt hogy e-bookként -book. e ként ki, és megfelelően történik és kis technikai, technikai élvárosoknak is meg kell jó, akkor. ez tényleg egy tettyúra jött, hogy honnan kezdődik az e -ok, mert az e-book -ok felől, meg a kívül felől nézve az e -ok csak karakteres valamilyen formátumban évek. De azért a megérzedek oldalban 12 millió könyv, az most már e nem így, mert védelben van is kéként van szkennerve. Az átkánytott horknak a szövegarjó mózban 2,7 millió különböző dokumentum, eből rengeteg foggat mondjuk. Ott is jellemzően az amerikai kalandai szemben szárat digitalizált állománya szkennel kéként vannak. Ez kétségben, hogy az okostelefonokban telefonokban, valamennyire én tudom nem használom normál módon, mert a managitó kilógott képen nyilván, de egy átadom láttam, akkor ez úgy működik, ez a, a könyvet könyvként, tehát a szöveget tudok olvasni, akkor egy most meg, vagy nem? Jó, én moderátor vagyok, és nem szakértő, a szakértő ott, ő mellette értem a dosztalást, aztán pedig a loszpár. <síns> Jó, mondja hát, Igazából Igazából megkülönböztetem elektronikus szöveget és e-könyvet, az e-könyv az némileg többet tud, mint egy egyszerű, de szöveg, például már a kínőlem lévő, csak azt is tudják, hogy ha angol nyelvőszöve, akkor te olvassad én angol. Nem azért picit jó. A másik nagyon fontos ellen az e-könyvnek, hogy az e-könyvbe nem lehet bele nyúlni, tehát az ugyanolyan zár, ide kell lenyelni a szöveget, de papírtörőn is tudok nyelni, de abban már be ezt kell állni, nem lehet. Jegyzeteket, visszakölt hozzá, azt tudom már egyébként. Erkölcsi igazából azért értek számomra, mert jóval olcsóbb, mint a papírtörő. Tehát egy erkölcsibe ki tudunk hozni 300 szorint írására. Akkor, akkor tegyetessük internet... akkor meg hogy minden szent meg maga felé hajoljon a keze, http, kettős pont fel, de belre, ysillabud.com, én 7 Péter támadok vagyok, lehet letöltön nem de, de annyit még el kell mondjak, hogy volt két a éjszakán, mert valakire gondoltam és megírtam, illetve lesz, mert nem is tudom, miről beszélek. Tamás ebből a két könyvből 14 nap alatt csinált kettőnyör a könyv, Ennyi a, és nem hagytak meg a pár, és innentől kezdve, aki akarja, az 300 forintról letölti, vagy ha nagyon akarják, engem olvast, akkor ír nekem egy e-mailt, és átküldetnek ilyen karhozba, mert én már megvettem a saját. Hát, eh, nagyjából az elkönyvű kiadásnak nem az a kérdés, én azt gondolom, hogy mitassuk meg, hogy nyomtatott könyv, vagy pedig így könyv. Egy baj, ez nem olyan, mint amikor az embernek azért megvannak a régi vinnek oda-haza. Mit tudom én? Ó, szörtője, az nem van fényben. De ugyanezt megvan a folyamájától a már MP3-ban. Ezek ilyen rétegszűdések. Az adathordozó az mindig jellemző a korra. Ma apronas évek, ugye kis bemez, nagy bemez, 70-es évek még nagy lemez 80-as évek CD, ma MP3, de már jönnek ennek az iPad formátumok, amik multimédia történetek. Ugyanez megvan az írók szóval is, és nagyon nem vagyunk messze attól, hogy az első formátumba applikálhassunk videót, hangot és mindegy. Ez, ez már, ez a bootembers alacs és másod vége, ennek nekem az az érzésem, hogy ahogy Müller-Szer Sziámi szokta mondani, a világnak mindig két vége van, egyikre se érszünk a soha, a bootembers alacsig is legalább két vége van. Carlos Márk, mit szóltad ti ehhez? Mind emberileg, mind szakmai elemését egyáltalán? A felesetődből gondoltam, hogy én valami olyan, Eleve nem értettem, hogy miért mit keresünk mi itt, mert nem veszünk, részt, se az előállítást se a biztosítani. Nem, viszont ti, ti, ti, ti úgy, hogy a közben egy uh, joga az alapvető emberi jog, és hogy ez mindent töri, ha én jól olvostom a Nem biztos, Kisztán hogy egyszerű. Ez nem biztos, hogy egy egyszerűen. Hát, alapvetően a szerzői jogokat, és mindent úgy mind gondolom, hogy tiszteletbe kell tartani, tiszteletből, akik más elképzelésünk lenne a dologra. De, Persze. de szerintem ez az elkönyv ez nem tartozik ide, mert az elkönyv alatt szeretnám a szóval szólni. Én azt gondolom, hogy itt a, a, egyik oldalról definiálhatjuk úgy az elkönyvet, hogy az elkönyv, amit valami dedikált eszközön speciális formációval olvasunk. De, de elkönyv, elkönyv, mondjuk, mondjuk, mondjuk, akár, minden, minden, minden. Maradjunk a de az elkönyv az a alatt. Nem. De ugyanakkor elkönyv az is, amit, tehát az elkönyv a számomra a diskriminúcióban különbözik. Magyarul mondom, a könyvtől minden elkönyv, amit képerni, olvasni, számítástechnikával, könyvben, és az, mondja, hogy FTF-re van, vagy E-Kal, vagy TLC-ben a teljesen működ. Az egyik, egyik jobban használható, a másik. Jó, ha már a kezedben van a mikrofon, akkor minden utána az összes érintetnek a tevékenységét van szerencsét ismerni. Magyar kalózpár, először is hol működik, mint működik, milyen szép vannak. Mondtam, hogy Tornált király, mert mondhatod, hogy nem. Nem. Ne, Na, akkor ne, tegyél, tegyél ne, helyen, ne, a Burmárorságért voltam, nem mindenki tök jó. Na, a, ha már minket valahogy hívni, szeretnének, hogy hívjuk magukat, akkor már inkább az a Kalószpárkortot. Csak beszélj A Kalószpárkort, és nem a Magyar Kalószpárknak, nem vagyunk se párt, nem vagyunk se egyesület, inkább egy baráti társaság, egy ismerős, nagyobb rész szállítást technikával foglalkozó emberek, open source-sal foglalkozó emberek. Mert mondják, hogy a nyílt forrásból, a dlu ezekre épülnek szolgáltatásokra. Konkrétan épülnek a szolgáltatások. Mit tudsz szeretek? Értől megyek, valószínűleg volt, mindjárt nem a tárgyal vagy. Ez a szakmán. Ez a szakmán, ja, fog ja, Most az embernek sokat foglalkozik számításával, sokat foglalkozik ilforráskózi dolgokkal, akkor előbb-utóbb úgy fogja magát érezni, hogy a szerzői jogok és a szabadalomjogok, jogok, tehát az, amit üdvít, amit általános, hogy egy intellektuális tulajdonnak Igen. Intellectual property-nek kívnak, ez mm. sokkal inkább akadályozza az előrehaladást, az embernek a munkáját. Kreatív Thomas, a popler, és Kreatív az egy külön dolog, az az egytől fakad, egy a. fakad, tehát az, az a szabad szofterben a gondolat, és az open source-on, úgyhogy ha engem el kell valahova helyezni, akkor én inkább valahova a Balázs mellé szeretném magam. Gyere Szimbolikusan, aki ezt mutatja és ír róla, és lassz hogy okos dolgokat mond róla, és sokkal inkább hozzáíthatjuk. Ugyanakkor meg azt gondoljuk, hogy tehát, amit Balázs is például nagyon jól elír, hogy ahogy a szerzői jogok folyamatosan változtak az eltelt három évben. Tehát mindig, amikor volt valamilyen technológiai kihívás, vagy valami új dolog, dolog színe akkor mindig megjelentek megjelent ezek a kalózok és jogtulajdonosok. Igen, igen, tehát a És mindig volt, tehát most akár itt a rádióadásokról, a korai bankfelvételekről, a videóról, vagy a 300 évvel ezelőtti könyvkiadásról beszélünk, akkor mindig volt valami. Most megint itt van előttünk egy ilyen technológiai váltás, illetve benne is vagyunk 20 évek, az internet kiválóan működik a disztribúciós csatornán, lehet látni, hogy emberek ezt használják, élnek az eszközökkel és a technika lehetőségekkel, és azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen jó alkalom arra, de... hogy valami párbeszédet kezdődénezzük arról, hogy a szerzői jogok jelenlegi rendszerét hogyan lehetne újra gondolni, és hogyan lehetne új módosítani, hogy kevesebb jogot kapjanak valamivel a jelenlegi tulajdonosok. És a keveszői jogok jelenlegi Igen, de akár a szerzők is. Igen és több jogot és kapja a felhasználó. a felhasználó, és egy kicsit úgy az a feltételek. Tehát a gyakorlatélek most azt mutatja, hogy pontosan ez történik, tehát a felhasználók Igen. lazulják a feltételeket, és nagyon nincsen pár veszély. Tehát egy ilyen ilyen fronton alak van. De most itt ők, és pár veszélyünk. Veszély. Hát próbálkozunk. Pró. Szerintem az a klaunia az jönne vissza, mikrofon, szerintem erre neki a véleménye, nem mint artisus, hanem, mint egyik legjobb magyar szertfőjogász. Elnézést, viszonylag értelem a főjön, Elézi, egy, egy konstrukciót, megajánlok 15 év volt. Tessék mondani! Sok igazság van abban, amit Tamás mondott. Alapvetően arra folyamatosan igény van, hogy visszacsapódjanak azok az igények. Amik, amik felmerülnek a technikai változások folytán a fogyasztók oldalára, viszont a fogyasztók sokszor felhasználóként lépnek fel, és még felhasználókért kívánnak most jelen esetben az interneten keresztül anyagokhoz hozzájutni, és ezeket az igényeket minden a artikulálják különböző módon, van el, és ezt teszi, a, illetve a Tamás is ezt teszi. Én mégis azt gondolom, nyilván szerző jogászként, hogy valahol a bázis az az, amit a, amit a jogszabályok lefektetnek. Ezt nem én találom most ki vagy, nem én vagyok kukacos vagy, vagy konzervatív, hogy vagy azt mondom, hogy ezt nem lehet már holnapra a Ezek olyan kereteket adnak, igazából leosztják a javakat. Egy ilyen kezdeti leosztás, hogy kimél mi, mi van. És most bizonyos szeretők szerint a szerzőknél van több, jó? és a felhasználóknak kell ezeket a jogokat megszerezni, engedélyt kérni, abban az esetben, ha ők is szeretnének ilyen jogot kapni. Ez pedig a szerződés, amikor engedélyt kérnek. Itt alapvetően a mechanizmus azt gondolom, hogy működhet. Nem vagyok benne biztos, hogy a szerzőjük eredető leosztást kellene megváltoztatni, nem minden esetben, lehet, hogy itt ott lehet, hogy te de ennyire, inkább általánoságunkba beszélünk most. Én minden esetben azt hiányolom, hogy eljusson egy közös pontra, a ugyanazszerességeket szeretnék elérni mondjuk az mitelmetes felhasználások, akár mondjuk konkrétan most a ebook teljesztésekkel kapcsolatban a szerzők, mint a felhasználók. Mert, hogy, hogy valahogy artikulálódjon ez, a, ez, a, ez a, az érdeknyűtélt oldal, és találkozzon, találkozzon kettejűt érdeke. Ez pedig nem a szerzőjog változtatásával, hanem, hanem a szerződéskütési rugalmasságból látnám a megoldást. Nyilván nem minden esetben egyre egyszerű. Ezért tevettem, hogy vagyok ki. Magamhoz eltűrölött volna egy globom, tehát azért probléma a következők, hogy a szerzőjogi szervény, jogi törvények, ami teljességgel lehaló. Ezt nyugodtan kimerem jelenteni. Az egyik globom publikálok egy regény folytatásokban. Ez... Hibádóan regény a legjobb regény, Márc, Márc, éljében, Egy képesek. hónapon belül öt másik blog vette át, és publikálják folytatásokat. Minden papszidéről a forrást megadják természetesen. Most én elkezdhetném... Jó vagy az? Szerintem jó. Most ezt elkezdhetném kimond karddal, kergetni a bloggerek Engem a szerzői jog ebben a pillanatban nem fog megvédeni. Az egy más kérdés, és szerintem ilyen szempontból vazítanik én a szerzőjogon, itt nincs mese. Az egy más kérdés, és ez nem szerzői és nem jogi kérdés, nem szerzői kérdés, hogy hogy lehet azt megoldani, hogy ebből pénz is be az alkotónak. De ez viszont már üzlettechnikai kérdés, és nem jogi kérdés. Jó, hogy ezért most bocsánatok. Egy dolgot hadd tegyünk hozzá, hogy, hogy, hogy a a nem artistus képviselő Claudia sokkal rugalmasabb ez ügyben, mint Fábli Péter, magyar íróköltő, aki azt bírta mondani, remélem a kamera ezt nem tűnik, de Creative Commons, az intézményesített lopáscsalás, tisztelt költőtárs. Üzemem, hogy 2011 van, meg kéne nézni a Creative Commons leírását, el kéne olvasni a lábérzeteket is, és nem csületességgel beszélni az artist szűzkritikus szakosztály nevében. Köszönöm szépen. Klaudia, vagy ott. Én egy dolgot szeretném nagyon röviden mondani, hogy a szerintem mondott egy fontos dolgot. Egyet. Hát most már, tehát ugye egyrészt kiadó. Kiadótól mindig azt várjuk itt a bemerülete fronton alatt mentén, hogy azt mondja, hogy a valóca. Tehát akik itt jönnek, és akik ellopják, és a szerzői jó úgy van sőt még az még jobbá tudnánk tenni, hogyha még több restrikció lenne benne, ehelyett Tamás azt mondta, hogy a szerződők elagult és változtatjuk kellene. Ezzel egyébként ők foglalkozik is a blogján, úgyhogy Kamus Párt-lelisztának meg is jelent, hogy mit érdekes gondolatok. Csak az olyan, mi már én is el. Nagyon mondanak voltam Tanás előtt, de jól nem mondtam. Nem akarom amikor újját de szerintem. E, nem szerzi van probléma, nem a szerzi a, a, a főszereplő, csak azt emegettük sokat. A szerzi jog, e, ugye kökvajban hozzá, ugye az igazából két évből vállal, egy olyan így és egy, ugye, a másik tamácsikazdasági vagyoni személyhez küzdődő része. Alapvetően a többség a személyhez küzdődő aki akik nem mutatja mert aki úgy veszi el a szöveget és alá írja az ezt csinálti meg, és azt mondom, hogy, hogy ezt nem szoktuk jelítólni. A probléma ott van, hogyha a művet fel akarjuk használni, szerződésre a van, és nem kérünk engedélyt, akkor megsérjük a vagyomi és itt jön a probléma, a másos emleged, hogy jó-jó, de a bíró, a szerző, kiszerző onnan kap valamiféle aparatást. Tehát nekem az a mániám, amit mindig ezt szoktam ilyen, hogy elmondom, hogy egy kicsit ilyen végig közövel szemekre nyíltanul, hogy itt alapján gazdasági problémáról van szó. A Szent Zsió tényleg tartatatlan, ami ebben a technikai könezetben. Ez az egy egyedi engedélyezés működésképtelen, képtelen, bizonyos Fizionas minden egyrekes dokumentum kicsoknál, van, ami messzire van, amin a látom, működés működőkéntesebbnek gondolom. Tehát alapvetően arról van szó, tényleg az a probléma, hogy, ö, hogy nem tudok engedélyt kérni, nem akarok, hogy nem is tudok. Ö, nem tudom a, a művet magántulajdonként kezelni és egyedi szervődések viszonyban, mert Ilyen. ebben a technikus kezelődésben ez tényleg alapvetően képtenemzik. De az is egy jogos kérdés a szerzőnek a mindenki, aki az értéknővel a produktunkba betolgozik, hogy ezt valahogy a társadalom elismeri, elfogadja, elhú, mivel már nem kiállították őket, vagy a szemünk még olyan, amilyen. Ah, valami olyan anyag, amely erős, mint a és ez honnan jön be, és erre kell egy új modellet kitalálni, ahogyan a személyipar, a romák is. Ez pontja a kreatív komorszban, a kreatív Commons ott működő képzetek, egy gyors, érdekes, jó, tehát aki feltette, nálunk saját anyagában is szakimanyagokat, nőtörténet 2008-ban, tök ingyen, élhetek, letölthetek. Mi történt? Ezek után őt megismerték a adásnál, és utána ő ezzel foglalkozik. Ez lehet, hogy háromszörűen van a korskutató van az, volt a szanszítszobában a Técsi Egyetemen, de a következő kultúrussal, előadása, szakszik tehát olyan teljesítményekkel, amiből már neki költségbezőtele van, az abból jött, hogy az ő neve megismertek. E -e -e egy egészen kapcsolatában az a kép megjegyzés, valamikor 2003-2004-ben Létezett egy budapesti napcímű gyorsan kívúlt újság, és ennek az újságével aként volt szerencsény Bródi Jánossal, akit én tudom, ekkora koromonta ismerek, és az ő tanáig nőttem föl, úgyis mint az artistusnak az első emberével beszélgetni, az interjúban bevallja, hogy maga is elment Amerikába, és volt olyan szoftver, amivel amerikai kandidációkat lementet, hogy otthon tudja hallgatni, és ebből a megvan írásban, tehát ma találtam meg, majd jön a Silla az interjú, azt mondja János, hogy egyébként pedig az teljesen nyilvánvaló 2003-2004 az internetes közeg teljesen át fogja alapítani a világszerte globálisan a szertői jogot, mondta ő 2003-2004-ben, ezután került be az artisztushoz, a javaslat, a Le lesz igéktől, a fejarték komonszerős, az artisziushoz szeretett volna kötös. Ugye jól mondom, és az Artusnak a hivatalos álláspontja az volt, hogy ennek a Reaktív Kommons nem magyar, jogkör. magyar jogkörnyezetben, ahol mindenki mindent ellop, az úr ilyen magatartás, ami a Reaktív Komonban működik, itt működést képpen. Ezek után kapták balázsét meg a lehetőséget arra, hogy elkezd megdolgozni. Erre a pillanció beszéljünk a pénzben, nagyon szépen lehetünk, de. De ja, abból, hogy itt megírom a életem legjobb legényét, viszonylag a bítkálatnak a hentesnél ne csokolgolbáztam, én azzal működöm, mint bucista. Tehát a, van egy tisztvis rekordszemű történet, ez egy online lemezkiadó, 2005-ben alapította a Lengyel Bizottság egyik vezetője, a Brexel a vezetője, Cezári Osztott, és már korábban barátom, aki hangszíneket tervezett a 50-es programhoz, ez a tisztvis rekordszemű, azt találták ki, hogy kirakták, Donét, If you is. Támogatta akarod. Én annyival nem műtödött. Tehát mindenki vitte a zenét, be kellett zárni, gyára volt a szerver, csak akkor annyit mondtam nekik, hogy egyetlen szót kell megváltoztatni. Donét, és Jó is. ne pénzt adjál. Ha be tudod A ha tudsz nekem segíteni, bármilyen online portban a világ bármelyik részéről, akkor így ilyen de egyébként, ez nem és azt gondolom, hogy a Silla buszka, és mi van néhány, mert minden vegemlítjük így e os történet, ahol ilyen igazi, ilyen mancsast szellem működik. Tehát én például elküldöm a régi újság cikkeimet, most találtam hétenet interjút, elküldtem a Tamásnak, mondtam, hogy annak idején a Budapest napnál gyengébb voltak a korrektorok, Tamás válasza, minden korrektoron, foglal, melyikkel akarsz dolgozni, akkor várjál. És emberek ingyen korrekturálnak meg az én cikkeimet, ingyen csinálnak az rtl ből elpabot, dolgozzák a képeket, és akkor maximum annyit történik, hogy nem egy alatt ki a képet, a És ez a, a, a, a támogatott tudat című hozzáállás, ez szerintem abszolút működik. Én azért vagyok kicsit ilyen nervőz, akkor, amikor a pénzügyi dolgok kerülnek elő művészet ütlen, mert az elég ritkán fordult elő a világkultúrálnak a történetem, hogy goethe hogy Goethe szépen megedte a kacsasültet, majd bement házába, odaállt az írók állva ír, és föléütt a Herter, vagy mit tudom én magam, Goethe-falúzt. nem jött ki a szobából, általában költők, író zenészek szoktuk érne halni. De megvannak a művei. Most de erről lehet azt gondolom, hogy ez az egész elmogyan kihadás, kreatív bombos, ez mind a szépítő embereknek, meg a meg a, is, a szépítő embereknek a legszebb termékeit hozza el. Ezt hívhatják a ezt hívhatják Zerv Zoltánnak, azt ugye az egy picit zavaró, amikor Várszegyik úr, aki ugye a potexnek a vezérigazgatója, próbálott letölteni a Fotex kicsen medjél. Tegyél, én dolgozom, vagyok irodalomban, próbálok letölteni a podcast-et most, mondjuk egy PvP-véldát, ez egy 1976 ban és akkor látom, hogy 274 poliitikák, kimegyek a Rightuler-ra, és 0,95-et kapok. Mondjuk, ezek a problémák, szeretted, mert valójában a licenc-on is tálnak, hölgye, tisztelt, tiszkó, össárd. Jó, hát, hogy te Jó, köszönjük szépen, te szóval, található hallott. Majd hogyha a filmben rajta, hogy a kreatív komos szalaton vagy Tehát az a probléma, hogy aki hiéna, az lehet Várcegy Gábor, mert lehet nagyon sok mindenki. Aki hiéna, az hiéna, az nem faj. Az a Gródi János használja, és az ő áll, te Gábor állné írt, a Bródi János saját megválasztó szerint, a léna címageslák. Ezt a kérdést, mert ez dolog, egyszerűen, egyszerűen borzasztó, érdekes kutatási terület lenne, áttért az A-t, az A-lép gyűjteményét, ezt éve, egyszerűen hogy meg, meg is fogok csinálni. Tehát, mondjuk ezt a listán barátokat gyógyuljuk meg, ispán korházban 13 is A-lép mert a szocializmusban iszignálták mindent, szommal, így, homáltal, mert mindent a vannak a szövegíró és a szerző leírásában, ez nem egy kutatási terület ebben ma a Magyar Handelhez kiadóknak a jelentős része és Pásztor László volt, volt, ne volt a Mertős a legjobb tanítmány, a a aki ellopott, mit tudom én, saját fokirányta, de kérdezettem ott ezzel nem kéne nekünk foglalkozni, mert a mi szívünk tiszta, mi kultúrát szeretnénk létrehozni. Ezügyben én azt gondolom, hogy nem a pénz az Legalább nagyon jó, van pénz, de én azt gondolom, hogy nem a pénz vongatja a világot. Bármilyen furcsa is. Én buddhista vagyok, és azt gondolom, hogy, hogy törvény csak egy van mind felett, többé csak egy a szeretet, hogy elértek Gyuri tézzel, ahogy osót idézem, a lábítőket lesz elteni, a szeretetnek nincs nagyobb arki miatt. Ezért jöttünk így, itt, és beszélgetünk különböző irányokban, a legfontosabb magyar könyvkiadási történet, csak 2011-ben az elgó könyvkiadásra. Hadd kérdezzem meg, amit rága közönségünket, aki itt álljó tisztelettel hallgatunk, hogy van egy kérdésünk, mert akkor, amikor mi válaszolunk, majd vitatkozunk, talán jó, akkor menjünk kedvedünk. Jó, meg hát is a még ért, amikor mondja, mielőtt még a kérdünk. Ott van a magáért. Most, ha te most annyi előttem volt, amit előttem, de nagyon jól mutatja az előttem szólók véleményének és is hozzáfűzni valóknak a sokszínűség és néha ellentmondásos meg azt is, hogy maga a szerzőjognak is az internetes felhasználásoknak a megítélés és mennyire, mennyire ellentmondásos. Tehát hallottuk itt olyat, hogy szerzők. Kultúrába fektetők szeretnének reményelvenni, szeretnének valami bevételhez gyűjtni, szeretnének egyszerűen tovább alkotni tudni. Szeretnének... Pár... Vol szó arról is, hogy, hogy a felhasználók szeretnének hozzájutni bizonyos tartalmakhoz, ami mondjuk az ő minden napjukban szükség van rájuk, feszélyzetünk professzionális felhasználókról, vagy akár csak magánfelhasználókról, akik nem akarnak ebből pénzt csinálni, csak éppen saját kezdtelésüketre szeretnének interneten hozzáférni tartalmakhoz. Beszéltünk arról is, hogy vannak olyan szerzők, akik szívesen feltöltik a tartalmakat az internetre és hagyják, hogy mások azt át, átvegyék, használják, alkalmazzák. Vannak olyan lehetőségek, mint a Creative Commons, de akár egyszerűen csak odaivom, hogy nyugodtan vedd át ezt a cikket, amit én most írtam, és nyugodtan brandák a saját oldalon elő, hogy ne meg a fordás jelölten nézzi a nevemet, de nyugodtan, hogyha tetszik, rakd át a saját blogoldaladra, csak nézzi oda, én írtam. Tehát nagyon sok lehetőség van azért már most is, viszont azokat, amikről eddig szó volt, alapvetően ellentmondásosak. Tehát, hogyha a szerző megengedi, hogy nyugodtan vedd át, és a másik oldalra, is teljeszel, és akármi, akkor nehezen várja el, hogy utána ebből bevétele szülessen. Tehát az ellentmondásos elválásoknak negyébként az, az interneten éve. is, és egyébként is eleget tenni, és ami a, még, még csak egy Igen, gondolat, mert az István kivonta a pulszót, ami szintén szerintem független egyébként a jogszabályi alaptól az üzleti modellek, a kreativitás, az innováció, az, hogy, hogy kitalálom, hogy mire a szüksége, mire a szüksége a fogyasztónak. Az e-book az e az e az e terjesztése azt gondolom, hogy mivel ott vannak olyan professzionális közvetítők, az e-book kiadók, akik, akik alkalmasak vannak, hogy a jogosultak érdekeit is figyelembe vegyék, eljuttassák a könyvet a fogyasztókhoz, ez egy igaz ez emberi egy Jó napot kívánok! 30-or kérdés, mindjárt indul a lábam. Tessék, bemutatkozzunk! Jó napot kívánok! mozgalmat próbálom erősíteni Ez az... Az ektitutumozás mozgalmat próbálom erősíteni itthon. Cipro, cipro, cipro. A, erősíteni itthon. társszerzője vagyok a harcolmanai kiáltványnak, amely a tudásra szabad, a tudásra, innováció és a, a kreativitásra szabad. És azt szeretném itt um, egy kis eltéríteni ezt a beszélgetést, mert szerintem egyik uh, ideelt Ugyanis a szerzőjog az gyakorlatilag, amikor az önzetésre került, az ezt a célt szolgálta, hogy a kultúrát gazdagítsam, és a termelést növelje a szerzők részéről. Az elmúlt 300 évben sajnos kialakult egy olyan szólyokoztató ipar, aminek a kultúrához valami nem köze van béremének szerint, aki ebből a rendszerre jelentősen visszaér és alapvetően emberi jogokat sért abban, hogy mesterséges gátakat emel a tudás útjába. És um, körülbelül a célom az, hogy ne legyenek ellentételezve a szerzők, magam is ilyen szerző vagyok, én és mi azt halljuk, hogy minden esetben ellentételezni kell a termelést. Ezzel semmi baj nincsen, ezt tovább is így kell tenni. Viszont ezek után, hogyha egyszer létrejött az adott termék, ennek az útjában nem állhat senki, csak mesterségesen profit érdekből. Hiszen a terjesztés már ingyenes. Ezzel ne próbáljunk plusz pénzt kérni. Természetesen a kiadóknak és a szolgalkoztatóiparknak továbbra is van a jelentősége, hiszen mindenféle olyan szolgáltatásokat tud nyújtani a szerzőknek, amiket művész nem tudnak ellátni. Ilyen szolgáltatás például marketing, a marketing, a koncertszervezés, vagy az egyik körutak szervezések, ezt a munkát is természetesen ellentételezik el. Ami problémás, az az, hogy ezekről a tudásbeli értékekről Hosszú-hosszú évekre egy olyan zárat, egy olyan lapotot teszünk, ami el ezeknek a tudásnak, ennek a tudásnak a felhasználását. Tehát amikor azon gondolkozunk, hogy például egy baldizni, hányféle sztorit hasznosított újra a gép testvérektől, ami például nincsen szerző jogban vélemás, viszont utána a saját termését, ami az ő újrafeldolgozását, az elzárja. Um, és utána minden alkalommal, amikor egy közelébe jutunk annak, hogy ez a határidő lejárjon, vagy ez a szerzői jogi védelem lejár, akkor a Disney mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a szerzői jogot és ezt a monopóliumot a tudásra ezt elzárja. És ez egy hihetetlen, profitorientált, és épséges, és emberellenes cselekedet, és valójában hogy a tudás, a tudást és mindenki ezzel Jó. A kezdeti álláspontja egy első publikációtól 5 és onné kezdve... Bocsak, van. Mégször Hozzám ezt Annyit mondjuk azért hogy van egy nagyon lényeges fogalom a mai informatikában, gyorsan tegyük volt, tehát vannak a akik pénzt érke az emberteknek az interneten ezek vagyunk mi a hackerek, akik egy bizonyos etikai norma alapján dolgozunk. Hozzájárlunk ahhoz, hogy a világ internetes biztonságosan hogy az elmúlik a mikiríkszik és egyéb ilyen dolgokig. Tehát, cyberpunks never die and never lie, ennyit szerettem volna hozzátenni. Én magam amit mint magánember és nem, mint moderátor. Szia Tamás! megegyeztetem, én 100%-os kértében adtam az ő etikai alapállását, mert ez a X for all, tehát a hozzáférés mindenkinek, minden, az információ szabadállomása továbbra is jelzem, 1948, emberi jó ez ENSZ, továbbá 1973, háttedik kossár? Lehesszik kiből a 7. kosár és jól vagy ötödik. nem is tudom. Tehát ez, ez, ez egyfajta olyan alapállás, ahol a kulturális és termék a lényeg, nem pedig a hozzá fűződő egyén mindenféle monopól történet. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy még unalmas éjszakáim, amikor nem eleget, akkor Marxot olvasok, és a következő hipotézis szeretném, hogy a közgördösségtől köztöbocsájtani, hogy Marx azt mondja, hogy maximalizálni az extra profitot, ez a kapitalizmus lényege. Ezt már látjuk, hogy hol Egész Európa ég, az Alapvilág ég, olajháború, stb. Én pedig azt mondom, hogy mi lenne, ha már közgazdászok bárkit azzal a tétellel, hogy optimalizálni nem az extra profitot, hanem az összrevételt. És ennek a visszaosztását valami olyasmi alapon elképzelni, közösségi alapon, és itt jön a commons, mert mi kommunisták vagyunk, nem kommunisták, tehát közösségkívül vagyunk. Tehát te ilyen alapok visszaosztod az egész történetet, és akkor innen tökéletően lehet kreatív, magán, GEDU, lehet artistus, teljesen, hogy kopirajt, lett, csak legyen már lényeges az, hogy megjelenjen, hogyha egy három éves kisgyerek, mondjuk nagyon jó rajzokat szeretne tölteni az internetre, kapjon már a pénzt, és ne a Disney, vagy pedig a Warner Brothers, mondhatnék még ilyen vaddisznókat, akik pillanatnyilag az az európai és a világkultúra, kicsit itt hogy már szeretnénk Köszönöm szépen! Lehet egy Persze, kicsit úgy eszem magam, mint eh, ahogy eh, így azt gondolom, most 2011-ben, hogy 1950-ben a dokt. Vácsos nevetődikén magukat eh, lelkes arról a kormi közben, eh, amikor arról találkoztak, hogy hogyan fogják kibitni a magyar szabadságot, Tehát, ez egy nagyon szép dolog, hogy te itt elmondtad ezt a lányt, beszélem. töltő lennék, nem politikus. De hogy, hogy szép, szép vagyom van, vagy? hát ezt a... a... nem az, egy öltés. De megpróbálni A kialakult világrendben a történetet. Róma elhullott, Szovjetunió elhullott, Kína el fog hullani, mint Jó, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból az, amit te is mondtál, hogy, hogy soha nem volt ennyire korlátozva és hogy soha mesterséges álltak multinacionális nem kultúrát termelő szórakoztatójuk vagy igények. Ez is egy, egy olvasat, ötletben van, és ez a Jalta olvasat, hogy, hogy ittünk felosztották a világműtlet és nem sem hozzáférésünk. Az én olvasatom az, soha ennyire szabad, nem volt semmi, tehát soha ennyire korlátlanul és olcsón és, és szabadon nem soha ilyen gazdagsága nem volt a szoftvernek, a filmnek, a, a szövegnek, a párnak, ami az interneten keresztül letölthető. Tényleg azt költöttem, akkor is, hogy csak kerül és semmilyen multinacionális gonosz korporáció, semmilyen összeg gonosz állam nem képes ennek útjába És ez, ez a világ legnagyobb és ez is egy érvényes mondás, mert ugye, tehát a hadosztárt most vagy hadosztárt vagy nagyban a vagyunk, akkor ez egy érvényes elv. Ez egy, hát. arra egy állítás, ami szerintem nagyon kevesen beszélnek róla, de egyébként tehát ez, ez kellene, hogy ez egy beszélni legyen, hogy nekünk itt lángoktól, tölött országban mi az érdekünk, mi, mi a mi érdekünk, mi a magyar érdekünk. Mert egyébként az, hogy mi történik, hány hogy az, hogy, hogy mi történik a magyar kiadóval, az engem érdekel, hogy mi történik Védikagánban nem érdekel, hogy mi történik nem hogy az részben érdekel, hogy mi történik Kettési Védikagánban, az inkorlátodunk, az és mi történik és az én az szerződikagánkban, azért kell érdekel. Mi a, mi a nemzeti érdek ebben a nagy globális történetben, az szerintem érdekes az, hogy mit csinál a Hollywood, az kevésben érdekes hogy hogyan van ennek a politikai gazdaságban az hogy És hogy akkor, akkor, és akkor innentől, innentől azt gondolom, hogy van, van egy pár olyan dolog, ami, ami ebben ezen az asztalnál mindjárt meg És ez pedig az a, az a kérdés, hogy ha vannak elegendően óvatos, félős, ostoba, ostobán elkerülő, tehát úgy nagyon is jogosultak, akik valamilyen úton módon a nemzeti érdeket a úgy tetszik, Saját rövid látásuk miatt, hát, hogy mondjuk, hogy nem mozdítják el és akkor itt most mondok egy, hogy, hogy itt az evidens példa, hogy, hogy hozzá lehet -e legálisan férni József az összes, ez már nagyon elektrikus vagy hozzá lehetne férni olyan evidens kultúrás örökség, olyan evidens részeihez, amit nem nagyon lehet, hogy, hogy és hogy ennek a szerzőjogi jogosultaknak a rövidlátása, vagy óvatossága, vagy üzleti számításak átlalkozik, akkor mi az a szerzőjogi környezet, mi az a, az a helyi sajátosság, amit megenged a rendszerközi szerzőjogi rezsér, amivel a saját ügyültetve bevezető Hogy mi az, a, mi az a mód azon túl, hogy mindenkinek, mindenkinek megpróbálunk elvegődni, Arom, hogy legyenek felvilágosultak, hogy mi az a, az, az eszköz, amivel a kevésbé felvilágosult e, e, tagokat is rá lehet szorítani, és ebben a, a tagban benne van a jogosult, és benne van a kalóz, benne van a kiadós, tehát hogy ennek az egész ökoszisztémának a, a, a, a utáni viselkedő, vagy a röviden viselkedő tagjai rá tudjuk arra kényszeríteni, akár hogy meg tudjuk őket győzni, hogy egy talán, hogy a hogy valamit csináljuk meg, meg a segítség. A Rádió, meg itt akkor van szerencsé bejelenteni, hogy együtt uh, együttműködésben itt a fogasházban, valamikor szeptember októberben elindul a Diszkri-sefem, ami ennek lesz, csak egy webrádió, itt a második emeleten már készül a stúdió, 24 órás webrádió, és nagyjából az emberi szabadságokról fogunk beszélni. Annyi váltott hogy nem vagyok folyamatosan, csak creativ comos tehát itt ennyi. Csak itt a második emertre fogunk sugározni. Csak az interneten, kiszpisefe, jövünk ki. Azt gondolom, hogy mindig a cselekvés az. Nagyon szépek az elméleteim. Nagyon jó, de hogyha Isván nem kezdi ilyen annak idején ezt az egész megprojektet, hogyha annak idején a Kavóztárk nem mondja azt, hogy én vagyok, a, a Tamás nem mondja azt, hogy megüstöm a Silla a, a bodongkolében nem meri keresztül, a magyar kreatív gomoz, akkor nem csináltuk semmit. Akkor ez a szokásos magyar négy-öt magyar összehajol, és beszéljük róla, hogy milyen szép. Cselekvés. Igen, egyébként. Bocsánat, ha hát, akkor már én is az előző kérdezőkről, és úgy nagyon önző leszek, mert nem csak beszéltem hanem a politikai dologról. Lesz. Azt mondtad, nagyon sok minden tetszett, és egyetértek. Azt mondtad, hogy de az, ami egyetértesz, hogy a termelőt, meg a a Erre marha kíváncsi vagyok, és látom, a válasz, hogy te mit mondasz, mert az, hogy még engedélyeztetem és szent a ez az internetes közökben nem igazán megy. És azért marhára kíváncsi vagyok rá, mert közben pontosan, folyamatosan, erősebben érnek meg nem itt a támadások hogy mi azzal volt feltettünk. Ezzel anyagi érdek-sérelmet okozkodni szerzőknek, örököseknek, számos örökös üdülőkván, idénbirodal, stb. Ez gyakorlatilag most minket bőrű intézővel érintő probléma, ha a számokat valami keveset hozzátartjunk. Meg 9000 értelődől itt a koronál, hogy most néztenek, hogy milyen mindent van több szám de egy időszak, amikor az Ágisziustól még közösökhez érvében kapnak és feltettünk műzeket egyedül engedélyt Azt most együtt mentettük le, most már talán is megkültött, előre elkezdtük válogatni, és a magyar és a passzikusai klasszikusai százával azt mondom, hogy le fogjuk venni, még mielőtt bírósági terve, mert a jó, akármilyen szépeket beszélünk, bocsánat, ha, ha valaki elődeszi most a szemeti jogot, akkor ha nincs, nem tudok felmutatni, hogy milyen szerződést. Törvény sérdek, beterelhet, és ha beterelni a logaszkát ezzel, akkor az egészet terepbe vághatja. Hát megpróbálunk előre menni a itt és most, és nem tudok, egyedül okosabbat csinálni, mit kitalálhatunk. Az a baj előként van egy tapasztalat, és egy érdekes történet, Ugye a meg teljes jó indulattal fölrakott egy csomó, a dolgot elektronikusan hozzáférhetővé, ne tölejtsük, hogy elkezdték ezt a munkát, a csak monitoron lehetett olvasni, és az egészen borzalmaz, tehát csak az olvasat kényleg rászorult. A probléma az most jelentkezik, megjelentek az okos kiadók, leszedik a mekkárttal digitalizált anyagok, ami ezért nem kis munka. Ezután elrohantak a szerző, kötöttek fel egy szerződést, de véletlenül az is benne van, hogy az erkőny kiadás joga is, vagy fordítóhoz, fogalma nincs egy 70-80 éves fordítónak arra, hogy mi az, hogy eltűnt. Első orvosta, aláírta. 2012-től az ő szerződését él, és oda fognak rohanni, hanem kezd le fogják szedni, Nos, ha ezt nem látták, hogy ott van készen digitalizálva, lehet, hogy nem ugranak át. Tehát miközben a, a lehető legjobb jó indulattal el. Maga alattvágtapvák, fordítva alattvágtapvák, és valakinek segített pénzt kerestük az pénzen. Na, mit kezdetnek a gondolatok átadni? Ezt gondolom. Csak egyetülök átadni hozzáadni. Gyere, hogy Köszönöm. Egy tükségtők. Egy tükségtők. köszönöm. Hát, azt gondolom, hogy a ezt is kettő. megengedhetett, hogy te... Egyrészt az, hogy ugye a, még egyszer visszatérve az eredeti szerzőjógi kitűzés az az, hogy a kultúrát gazdagjuk. Jelenleg, hogyha örökösök a követelik a jussukat, akkor kérdem én, hogy ez mennyiben felel meg az eredeti szélkültézésnek, hogy a kultúra gyarabítását növelik. Egyáltalán nem. Az eredeti szerző már rég meghal, és már nem tud új terméket előállítani. Az örökösöknek semmiféle jót nem szabadna biztosítani, egyáltalán. Itt kezdődik az egész, illetve a másik megoldás, és szerintem a kaloszpárt nem tudom, hogy ez elhangzott -e, de az, az álláspont, én is együtt dolgozom más kalózpártokkal, veletek nem? nem ismerlek tetteket de egészben igen. A követelés az, hogy mintha mi is mondjuk, hogy szükség van tovább, is a szerzőjogra, csak a jelenlegi szerzőjog az teljesen el van szállva. Tehát elbogadó ugye most akarják meghosszabbítani, illetve a magyar elnökség éppen most ügyfelik, miközben reméljük, hogy elgácsolunk ebben az 50 évből, 70 évvel való meghosszabbítását a, a az európai szinten. Lejár az elvéteszti jog, nem? Igen. Igen, Igen. Szerencsére ez három ország megállott a tanácsban. De, de szerencsére ez egyelőbb megálltogodik. De egyelőre úgy állomkészkelően 50 év a halál után. A mi az gyakorlatilag az, hogy azt kell megnézni, hogy mennyi ideig értékes egy, egy, egy, egy előállított anyag. És ha azt megnézzük, hogy például egy zenei mű, annak az értéke az első egy hétben maximális, egy év múlva szinte semmit nem ér, mert már sehol nem játszák. Tehát ez azt jelenti, hogy például a zenei művekkel több mint egy éve nem nagyon értem, szerzői jogot rakni. A szoftvereknél még gyorsabb az elaborulás és az a könyveknél lehet, hogy két-három év is elegendő lenne, de ez mindenképpen se elkehetne folyamatos termelése, mert ez azt jelenti, hogy egy új írónak folyamatosan kell termelnie két-három év egy könyvet, és akkor csak az kerül az ami Ez skandalum, hogyha az van, hogy, hogy nálatok elérhető könyvek letölthetőek és kisajátíthatott bármi, ami közpénzből keletkezett. A hiányokból egy másik követelés az, hogy bármi, ami közpénzből keletkezik, az mindig maradjon köztulajdon, illetve hogyha olyan termékek költenek, ami nem érhető el szabadon, elérhetően, akkor az államnak kötelessége megfinanszírozni egy szabad alternatíva kifejlesztését. Nagyon jó és. Szóval végül mégis hosszú tehát tehát nem fogjuk egyik napra a másikra megoldani ezt a problémát, egy dolgot lehet csinálni szerintem megszégyeníteni azokat az embereket, akik közpénzből uh, nyerészkednek a kultúra rovására. És, és itt majd nevetünk hogy a... is, hogyha beindul a disználatokat, a második tudom. Jó, tehát halál azokra, akik a magyar kultúra vétenek, A karma törvénye értelmében, amit elenged, az visszatér hozzá ugyanúgy a fajtság és ugyanúgy a személyiség is, mindenkinek jogában áll a saját karmáját rangálni, és elkártozni olyat módot, vagy pedig a fajtság törvényét követve, lépkedni a hét hétegi hogy mondja, a fényesvényét és megvilágosodni. Kedves barátai! Így jutottunk el a kartiszustól, a pártól, és a Kreatív Kommorszon keresztül. Tibet legnagyobb kincséig a megvilágosodás tudományáig, de ezt a beszélgetést ma estére sok szeretettel bezárnánk. Egyetek igyatok, fogyasztatok, Ágoston, Bélajon nem sokára, Ritimkoron ér. Tulajdonképpen ez a hely, ahol vagyunk a fogasház, az egyik legjobb hely egész az egész világon, ezért vagyunk itt. Köszönöm, hogy eljöttetek, még egyszer kalózpár, nagy tapsot kérünk.